sema alisikia kupata kwenye baadhi ya sehemu ambapo fanywa Maulidi kwamba kuna bwana anamwambia kwamba ukigusa ule mkono wa ule Sherifu utapata baraka au kuna baraka anamendea abusu sasa sema je hii mkweli kweli au saheke ama si ala kulli hali baraka huwezi kujua mtu ana baraka mpaka uambiwe mimi siwezi kusema huyu bwana ana baraka mpaka niambiwe anayo. Ku na kusudia kuambia wami na nani? Kuambia na mtume sasa hivi. Au ambie na Allah. Yeye huwezi kujua na Allah Allah hawezi kukwambia, sawa? Ku nani anajua na Allah hapo katika sisi akoje? Ile bahagianje moja tunawaambia nani? Mtume sasa hivi. Mtume anakuambia aja kuambia idha utakusemaje fulani ana baraka la shakih baadhia mwa kosa nitakupa wa hadithi moja tumbu sallallahu alaihi wasallam moja katika ihdala ghazwati akasema Anas radiyallahu kibakul bakuli اسما انس فادخل كفه في الماء فجعل الماء ينبوع من اصابعه كان giza mkono kwenye ile bakuli ya maji maji yakayotoka kwenye vidole vya mtom sasa yakatoka maji mazahaba wakal wakachota wakaika tiba wakaoga wakatawama wakasali bado maji yamenika pakamtu na kaaliza mshatosheka mikono ya mtume ilipasuka vidole kayatoka maji sasa maswahaba wakacheka maji waka katakinae mwisho haya wa sahaba kwa ile furaha wakambia ya rasulullah ameba ya rasulullah mashaallah ala baraka eh wakafurahiana kwa rasulullah wewe una baraka alijisifu ah alijisifu na Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mubarak kweli siyo kwamba ni mubarak aliitisha kikao akapanda membe wa sayia yeye akapanda mahali juu akazungumza naye akamwambia ya Yohanas ya Yohanas albarakatu minallah albarakatu minallah baraka ya toka kwa Allah mimi si baraka wala sina baraka na kama kuna mtu taweza kusema ni mubarak ni mtume wa samawati hakuna zaidi yake lakini mwenyewe akakanusha musisemeye hivyo albarakatu Allah. na ashawatolea maji kwenye mkono kwa amri ya Allah nilikuonesha yeye ni mubarak lakini alikataa kwa sababu wakaja watu baadaye akaja akayafanya haya na ndo mkuja lile lile alilkata alitakatun nisoke aliyokuwaaogopa kwa hiyo haya yule anayugusiwa mkono na baraka yeye mkononi mpasoka nini muulize ashatoa nini dhahabu au mtu anatotolea maji mwambie atotolea kama machozi doga maaise <laughs> atotoka nini ukutoki kiki maji yake atotoka majashi sasa ni mubarak ni ni mubarakaaje achane kudanganya baraka ni mpaka allah aseme kitu fulani kina baraka allah hajasema mtume hajasema lolio waje ni kitu kina baraka aa ah kwa na hiyo mtu akitakidi kwamba baraka yatoka kwenye kiumbe fulani atakuwa mushrik kulingana na itikadi hiki ikiwa ataitakidi dhati ya huyu bwana ndo anayetoa baraka ni kufuru ni shirk akbar na ni kufuru billah ikiwa ataitakidi ni sababia ya ni shirk asghar kama huyo ni sababu kwa yeye ni sababu ya sisi kupata baraka ينشرخ اصغر لكن انت وكايتديب فلان ذات yake huyu bwana yuwatoa baraka na mtume akwambia al baraka mina min Allah leo sema haa huyu ndo yuwatoa inshur kibillahi an nakufa sallallahu alaihi wasalam hadha namo hadari da yakuwe kitabu tauhid babu man tabarraka bishajaratin aw haja sura namo sura al bayt akasema ij'al lana dhat anwaat kama supa na wala licha yake makosa makubwa na itakija